Kilencedik fejezet. Mike Martin a Mohamed Ibn Kassem utca és a negyedik körút sarkán levő úttorlasznál akad fenn. Már amikor meglátta a távolban, erős késztetést érzett, hogy 180 fokos fordulatot vegyen és visszamenjen oda, ahonnan jött. Csak hogy az ellenőrzési ponthoz vezető út mindkét oldalát iraki katonák népesítették be, akik nyilvánvalóan felkészültek a hasonló esetekre. Őrültség lett volna, ha megpróbál keresztül hajtani a rázúduló fegyvertűzön különösen azzal a kis sebességgel, ami egy rendőrkanyarhoz szükséges. Nem volt más választása, tovább kellett hajtania és beállni az ellenőrzése váró sor végére. Szokás szerint most is úgy hajtott keresztül Kuvait városán, hogy megpróbálta elkerülni a főutakat, ahol fennállta a veszély, hogy útakadályokat emeltek. Ugyanakkor ahhoz, hogy átszelje a várost koncentrikus körökben tagoló hat körút bármelyikét, kénytelen volt útbejteni egy nagyobb útkereszteződést. Eredetileg abban reménykedett, hogy elvész majd a délelőtti csúcsforgalomban, vagy hogy az irakiak a hőség elől menedékbe vonulnak. De most, október közepén hűvös volt az idő, a zöld barettes különleges egységek pedig hozzáállásban fényébnyi távolságra voltak a mi haszna népi hadsereg alakulataitól. Így hát ott ült a fehér volvó kombi volánja mögött és várt. Sötét éjszaka volt, amikor rátért a délnek vezető Sivataki mellékútra, és kiásta az fuadnak megígért robbanóanyagok, fegyverek és muníció maradékát. Még a hajnal beállt előtt ott volt a Firtusz egyik mellékutcájába húzódó garázsban, és kicserélte a dzsippet a kombira. Az autóváltás és az idő között, amikor úgy vélte, hogy a nap elég magasan jár és elég forró perzsel ahhoz, hogy az irakiak árnyas menedéket keressenek, még egy két órás szundításra is futotta a kombi kormánya mögött, bent a garázsban. Aztán kihozta a kombit és beállt a dzsippel. Tudta, hogy az értékes járművet előbb-utóbb elkoboznák. Utoljára átöltözött, a bedújnok foltos, sivatag szitta ruháját a kuwaiti orvosok fehér galabijájára cserélte. Az előtte álló autók araszolva megindultak, egyenes az iraki katonák felé, akik a betonnal töltött hordók körül csoportosultak. Egyes esetekben az irakiak csak egy pillantást vetettek a vezető papírjaira, aztán továbbintették, másokat félreállítottak és átkutatták az autót. Általában azokat irányították az útpatkára, akik valamilyen árut szállítottak. Martin a két nagy faládára gondolt, amelyek a padlón feküdtek a mögötte levő raktérben. A bennük felhalmozott holmi elég volt ahhoz, hogy azonnal letartóztassák, és az amám gyengéden ölelő karjai közé Végül az előtte sorakozó utolsó autó is elhúzott, ő pedig lassan a hordó kigurult. A katonákat irányító őrmestert nem érdekelték a papírjai. Látván a nagy ládákat a Volvo hátuljában, azonnal az út szélére intette a kocsit, és parancsot kiáltott várakozó társainak. Oliva Barna egyeruha bukkant fel a vezetőülés melletti ablakban, amit Martin már letekert. Aztán az egyenruha lehajolt, és borostás arc jelent meg a nyílásban. Kifelé mondta a katona. Martin kiszállt és felegyenesedett, udvariasan mosolygott. Kemény arcú hímlőhelyes őrmester jött oda hozzá, míg a közlegény a hátsó ajtóhoz került, és a dobozokat szemre vételezte. Papírokat mondta az őrmester. Hosszal lapozgatta Martin igazolványát, aztán pillantása az átlátszó műanyag alatt lévő fényképről az előtte álló férfira siklott. Ha látott is különbséget a vele szemben álló brit tisztviselő és az Alkalifa kereskedelmi vállalat eladója között, akit az igazolványkép ábrázolt, nem adta semmi elét. Az igazolványt a dátumozás szerint egy évvel ezelőtt bocsátották ki, egy év alatt pedig az ember nyugodtan növesztett rövid fekete szakállat. Maga orvos? Igen, őrmester, a kórházban dolgozom. Melyikben? A csaraútiban Hova megy? Az Améri kórházba, Daszmánba. Az őrmester nyilvánvalóan nem sokat járt iskolába, és az ő népa a doktorokat nagy tudású és fontos emberekként tisztelte. Horkantott, és a kocsi hátuljához került. Kinyitni? Mondta. Martin kulcssal kinyitott a hátsó ajtót, az pedig fellendült a fejük fölé. Az őrmester a két ládára bámult. Mik ezek? Minták, őrmester. Az Amédi kutató laboratórium használja őket. Kinyitni! Martin most előhúzott néhány bronzkulcsot kezes lábasának zsebéből. A tengerész, vagy inkább ruhás ládákat egy podgyászboltban szerezte be, és mindegyikhez két kulcs tartozott. Tudja, hogy ezek fagyasztóládák? Kérdezte társalkodó hangnemben, miközben a kulcsokkal babrált. Fagyasztó ládák? Az őrmestert zavarba ejtette a szó. Igen, örmester, a belsőjük hideg. Állandó hőmérsékleten tartják a tenyészeteket. Ez biztosítja, hogy passzívak maradjanak. Attól tartok, ha kinyitom a ládát, megszökik a hideg levegő, és nagyon aktívá válnak. Jobb, ha hátrébb áll. A hátrébá kifejezés hallatán az őrmester összevonta a szemöldökét, lecsatolta a karabélyát, és Martíra szegezte. Azt gyanította, hogy a ládákban valami fajta lapul. Ezt hogy érti? Mordult a férfira. Martin bocsánat kérően vállalt Sajnálom, de nem tudom megakadályozni. A baktériumok elárasztják majd a környező levegőt. Baktériumok? Miféle baktériumok? Az őrmester zavarodott, volt és dühös, ehhez legalább annyira hozzájárult saját tudatlansága, mint a doktor viselkedése. Nem mondtam volna, hol dolgozom? kérdezte a Martin. De a kórházban. Így van, az izolációs kórházban. A ládák tele vannak elemzésre váró himrő és kolera mintákkal. Ezúttal az őrmester valóban hátraugrott több mint fél métert. Nem véletlenül kerültek a sebhelyek az arcára. Gyerekkorában majdnem elvitte a himlő. Vigye innen azt az izét a fenébe is! Martin ismét elnézést kért, becsukta a hátsó ajtót, a volán mögé és elhajtott. Egy óra múlva bevezették egy halraktárba a suváki kikötőben, ő pedig átadta rakományát Abu Fuadnak. Külügyminisztérium, Washington, D.C. Kinek? James Baker külügyminiszter. Kitől? Politikai hírszerző és kiértékelő csoport. Tárgy? Az iraki hadigépezet megsemmisítése. Kelt 1990. október 16-án. Minősítés, szigorúan bizalmas. Az alatt a 10 hét alatt, amióta Irak lerohanta a Kuwaiti Emirátust, mind országunk, mind brit szövetségeseink igen körültekintő vizsgálatot folytattak, hogy felmérjék annak a hadigépezetnek a pontos nagyságát, természetét és állapotát, amely jelenleg Saddam Hussein elnök rendelkezésére áll. Bírálóink, az utólagos bölcsesség jól ismert előnyeit kihasználva, kétségtelenül megemlítik majd, hogy egy ilyen elemzést jóval a jelenlegi időpont előtt kellett volna elkészíteni. Bárhogyan is, az eredmények most előttünk vannak, és igen nyugtalanító képet tárnak elénk. Irakot hagyományos katonai ereje, egy és negyedmilliós harckészségben álló hadserege, fegyverei, tankjai, Rakétakilövői és modern légiereje összességében a közel-kelet legerősebb katonai hatalmává teszik. Két évvel ezelőtti becslések szerint az iraki-iráni háború hatására annyira legyengült az iráni hadigépezet, hogy az ország nem jelent többé veszélyt szomszédaira nézve. Ugyanakkor legalább ilyen fontossággal bír az a veszteség, amit Irán okozott az iraki hadigépezetben. Most arra világosá vált, hogy Irán helyzete az általunk, illetve a britek által tudatosan bevezetett szigorú kereskedelmi embargó miatt gyakorlatilag nem változott. Irak esetében azonban a két év elképesztő méretű újrafegyverkezéssel telt. Szíveskedjék figyelembe venni, miniszter úr, hogy az öböl térségben és tulajdonképpen az egész Közelkeleten folytatott nyugati politika régóta az egyensúly elvén alapul, azon a gondolaton, hogy a stabilitás és a státuszkvó is csak akkor tartható fenn, ha a térség egy nemzetének sem engedtetik meg, hogy olyan erőre tegyen szert, amely révén leigázással fenyegetheti szomszédait és dominanciát érhet el a térségben. A hagyományos fegyverkezési frontokat tekintve nyilvánvaló, hogy Irak rendelkezik ezzel az erővel, és most egyeduralomra tör. E jelentéskészítőit azonban még inkább aggasztja az iraki előkészületek egy másik aspektusa. Az a tény, hogy Irak a tömegpusztító fegyverek félelmetes arzenálját hozta létre, és hogy ezt a tevékenységét folytatni kívánja. Ezzel együtt pedig fejlett országok közötti és talán interkontinentális rendszert hozott létre. Röviden, ha nem történik meg azonnal a létező és a még fejlesztés alatt álló fegyverek, illetve a fegyverkereskedelmi útvonalak felszámolása, a közvetlen jövőben katasztrófa következhet be. A Medúza Bizottság által bemutatott tanulmányok szerint, amelyekkel egyébként a britek teljesen egyetértenek, Irak három éven belül saját atombombával rendelkezik majd, amelyet képes lesz egy Bagdad középpontú, 3000 es sugarú körön belül bárhová ledobni. Ehhez hozzá kell számítani több ezer tonnányi halálos gázt és a bakteriológiai harci eszközöket, ideértve a lépfenét, a tularemiát, esetleg a bubó és tüdőpest ist a kilátások még akkor is riasztóak lennének, ha az iraki rezsim jóindulatú és mérsékelt volna. A valóságban azonban Irakot az a Saddam Hussein elnök irányítja egy szemében, aki nyilvánvaló módon egy pszichiátriai tünetegyüttes produkál, egyszerre megalomán és paranójás. Megelőző intézkedések hiányában Irak három éven belül pusztán a fenyegetés eszközével képes lesz uralni a teljes területet, Törökország északi partjaitól az Ádeni Öbölig, Haifa tengereitől a Kandahár hegységig. Ezen felismerések eredményeképpen a nyugatnak gyökeresen meg kell változtatnia politikáját. Az elsődleges cél az iraki hadigépezet elpusztítása kell legyen, különös tekintettel a tömegpusztító fegyverekre. Kuwait felszabadítása már a mellékessé vált, csak az akció indokáú szolgál. A kívánatos cél csupán az híjusíthatja meg, ha Irak egyoldalúan kivonja csapatait kuvaitból. Minden erőfeszítést meg kell tenni annak érdekében, hogy ez ne történhessen meg. Következéskép kívánatos, hogy az Egyesült Államok és Brit szövetségeseinek politikáját négy cél vezérelje. a. Amennyiben lehetséges, Saddam Hussein burkolt módon provokálni kell abból a célból, hogy megtagadja a kivonulást Kuwaitból. b. Vissza kell utasítani minden esetleges kompromisszumot, amellyel a kivonulást elősegítő alkut próbál eszközölni, hiszen így megszűnne az az indok, aminek alapján az inváziót végrehajthatjuk és hadigépezetét megsemmisíthetjük. C. Sürgetni kell az ensz hogy minden további halogatás nélkül fogadj el a biztonsági tanács régóta késlekedő 678-as határozatát, amely felhatalmazza a szövetségeseket, hogy kezdjék meg a légi háborút, mihelyt készen állnak. D. Látszólag üdvözölni kell, valójában meg kell hiúsítani minden olyan béketervet, amely képesé tenni Irakot, hogy sértetlenül kerüljön ki jelenlegi kényszerhelyzetéből. A legfőbb beszéd e tekintetben kétségkívül az ENSZ főtitkára, valamint Párizs és Moszkva jelenti. Elképzelhető, hogy naív tervekkel állnak elő, megakadályozandó azt, aminek meg kell történnie. A közvélemény természetesen biztosítani kell mindennek ellenkezőjéről. Összeállította PHKC Ihák most az egyszer tényleg végig kell csinálnunk velük. Izrael miniszterelnöke most is, mint mindig, szinte eltörpült a hatalmas forgószék és az előtte terpeszkedő íróasztal mellett. Jeruzsálemi magánirodájában a Knesset alatt fogadta külügyminiszter helyettesét. A két uzival felszerelt ejtőernyős az ajtó előtt semmit nem hallott abból, ami odabent elhangzott. A szavakat elnyelte a nehéz, acélpántokkal megeresített ajtó. Ihák Számír haragosan nézett az íróasztala mögül, rövid lábait a szőnyeg fölött lógázta, pár szükség esetére ott volt a méretéhez igazított lábzsámoly. Barázdált, harcias arca és őszülő haja miatt leginkább egy északi manóhoz hasonlított. A külügyminiszter helyettes mindenben különbözött miniszterelnökétől. Magas volt, míg a másik alacsony, elegáns, míg az gyűrött, kimért, míg az lobbanékony. Ennek ellenére jól megértették egymást, hiszen országukról és palesztináról alkotott nézeteiket illetően egyformán tántoríthatatlanok voltak. Így aztán az orosz születésű miniszterelnök annak idején habozás nélkül választotta és nevezte ki a kozmopolita diplomatát. Benjamin Netanyahu jól érvelt. Izraelnek szüksége volt Amerikára. Szüksége volt jó indulatára, amelyet egykoron ugyan garantált a zsidó lobby ereje, most arra viszont erős kritika alá vette a szenátus és a tömegtájékoztatás is. Szüksége volt adományaira, fegyvereire és a biztonsági tanácsban gyakorolt vétójogára. Ez így együtt túl sok volt ahhoz, hogy kockára tegyék egy állítólagos iraki ügynök ellenében, akit ez időtájt már Kobi Dror el a Avivban. Legyen övékez ez a akár akárkiről is van szó, erősködött Netanyahu. Ha segít nekik elintézni Saddam Husseint, hát annál jobb. A miniszterelnök felmordult, bólintott és az interkomja után nyúlt. Lépjen érintkezésbe tábornokkal, és mondja meg neki, hogy látni akarom itt az irodámban, mondta a szemét titkárának. Nem, nem amikor ráír, most azonnal. Négy órával később Kobi dró kilépett miniszterelnöke irodájából. Tajtékzott. Valóban, gondolta magában, ahogy az autója lezúgott a hegyen, és a Jeruzsálemből Tel Avivba vezető széles strádára kanyarodott, nem emlékezett rá, hogy valaha is ilyen dühös lett volna. Már az sem elég jó, ha az emberrel közli a miniszterelnöke, hogy hibázott. De hogy még ostoba segfejnek is nevezze, nos, enélkül jól lett volna egy darabig. Általában gyönyörködött a fenyőerdő látványában, ahol Jeruzsálem ostroma idején, amikor a mostani autópálya egy keréknyom volt csupán, apja másokkal együtt azért küzdött, hogy rést üssön a palesztín vonalakon és felszabadítsa a várost. Ma valahogy elment tőle a kedve. Ahogy visszatért az irodába, magához hívatta Sammy Gershont, és tálalta a helyzetet. – Hogy a pokolba tudták meg a jenkik? – üvöltötte. – Kiszivároktatta ki. – ki? A hivatalból senki? – mondta Gerson meggyőződéssel. – Mi van azzal a professzorral? Ahogy hallom, éppen most ért vissza Londonból. – A rohadt áruló! – vicsorgott ról. – Ki fogom nyírni? – Valószínűleg lejutatták az angolok – mondta Gerson, Ő meg becsicsentett és beszélt. – Ne törődj vele, Kobi! A baj megtörtént. Mit tegyünk most. Mindent elmondunk nekik Jerikóról, csattant fel Dror. De ez nem éleszek. Sáront küld majd ő beszél, a találkozó pedig Londonban lesz, ahol kiszivárgott az egész. Gárson átgondolta a dolgot, aztán elvigyorodott. Mi olyan vicces? kérdezte Dr. Csak az, hogy már nem tudunk kapcsolatba lépni Jerikóval. Ők meghatt próbálkozzanak. Még mindig nem tudjuk, ki ez a kurafi, majd ők kitalálják. Ha egy kis szerencsénk van, jól pofára esnek. Dror elgondolkodott. Végül rabasz mosolyd öntött el az arcát. Külde saron még ma este, mondta. Azután új tervbe kezdünk. Már jó ideje foglalkoztat. Józsó a hadművelet lesz a neve. Hogyhogy? -hogy? kérdezte értetlenül Gerson. Hát csak gondolj bele. Mit tett Józsó Jerikóval? Bill Stewart, a CIA műveleti igazgatóhelyettese elég fontosnak tartotta a londoni találkozót, hogy személyesen keljen átmiatta az Atlánti óceánon. Kíséretében ott volt Csip Bárber a közelkeleti keleti ügyosztálytól. Az ügynökség egyik konspirációs lakásában szálltak meg, nem messze a nagykövetségtől, a Grossvenor Square-en. Vacsorájukat az SIS egyik igazgatóhelyettesével és Steve Lengel el költötték el. Az igazgatóhelyettes a protokoll okán volt jelen, tekintette Stuart beosztására, később David Sharon kihallgatása során az ő helyét az iraki ügyekért felelős Simon Paxman vette át. David sharon aki álnével repült Tel Avivból Londonba, a Palace Greenben fogadta az izraeli nagykövetség egyik kacája. A brit kémelhárító szolgálatot, az MI5-ot, amely nem szereti, ha még annyira baráti országból való ügynökök kisdet játékot üznek a belépésnél, az SIS jó előre figyelmeztette, így könnyedén kiszúrták a nagykövetség várakozó kacáját. Mihelyt az köszöntötte a Tel Avivi járattal érkező Mr. Eliahut, az MI5 csoportja közbelépett, melegen üdvözölte Mr. Sharont Londonban, és felajánlotta, hogy mindent megtesz annak érdekében, hogy jól érezze magát. A két dühös izraelit a kocsiukhoz kísérték, intettek nekik, hogy induljanak már el a várócsarnok elől, és hidegvérrel egészen London belvárosáig követték őket. A gárda hadosztály se csinálhatta volna feltűnőbben. David Sharon kihallgatása másnap reggel kezdődött, folytatódott egész nap, és az éjszakába nyúlt. Az SIS úgy döntött, hogy az egyik hatásosan védett és bedorótozott konspirációs lakását használja Dale kensington -ban. Tágas hely volt, még most is az, az ebédlő szolgált a tárgyalás helyszínémül. Az egyik hálószobába telepítettek egy sor magnetofont és két technikust, akik minden elhangzott szót rögzítettek. A konyhai tendőket a Szentcsörétől kölcsönkért csinos fiatal hőgy látta el, Összervírozta a kávés és szendvicses tálcákat az ebédlőasztal körül ülő hat férfinak. Két egészséges kiállású férfi a földszinti halban azzal töltötte a napot, hogy úgy tettek, mintha az egyébként tökéletesen működő liftet javítanák. Valójában az volt a feladatuk, hogy biztosítsák, a bérház előre azonosított lakóink kívül senki ne jusson tovább a földszintén. Az ebédlőasztalnál helyet foglaló között ott volt David Sharon, mellette a londoni nagykövetség kacája, aki egyébként bevallottan ügynök volt, a két amerikai, Stuart és Barber Lengliből, illetve az SIS két embere, Lang és Pexman. Az amerikai a kérésére Sharon az elején kezdte a történetet, mégpedig úgy, ahogy az a valóságban megesett. Egy zsoldos, egy sehonnai zsoldos, hitetlenkedett Stuart, amikor Sharon idáigért. Biztos, hogy nem át minket? Azt az utasítást kaptam, hogy legyek teljesen őszinte, mondta Sharon. Így történt. Az amerikaiaknak semmi ellenvetésük nem volt egy zsoldossal szemben. Sőt, számukra a dolog kifejezetten előnyösnek számított. Az okok között, amikor is rávesznek valakit, hogy elárulja a hazáját, egy toborzó ügynökség a pénzt tekinti a legegyszerűbbnek és legkézzelfoghatóbbnak. Az ember mindig tudja hányadán áll egy zsoldossal. Szóba sem kerül a megbánás kínzó érzése, a mardosó önutálat, a törékeny egónak kiáró hizelgés, a megtépázott tollazat simítgatása. A hírszerzés világában a zsoldos olyan, mint egy kurva. Nem kell neki gyertyafényes vacsora vagy édes suttogás. Megteszi az öltöző asztalra a helyezett pénzkupac. Sharon elmondta, milyen kétségbesetten próbáltak találni valakit, aki hosszabb ideig élhetne Bagdadban diplomatának álcázva. Hogyan esett végül a választás Alfonso Benz munkádára? Hogyan képezték ki Szántiágóban? És hogyan jutatták be újra Bagdadba, hogy két éven át futtassa Jerikót? Várjunk csak, szólt közbeszjóárt. Ez az amatőr a Jerikót teljes két évig. Ő az, aki hetven jelentést állított össze az információ alapján, és egyszer sem bukott le. Pont ez a helyzet, mondta Saron. Mit szólsz el, Steve? Lengvállat van. Szűz kész szerencsét hoz. Nem szívesen próbáltam volna ki Kelet-Berlinben vagy Moszkvában. Na jó, mondta Sztyóárt. De soha nem cserkézték be? Soha nem kényszerült egyezkedésre? Nem, felelte Saron. Ráakaszkodtak ugyan néhányszor, de mindig szorványosan és nagyon ügyetlenül. Például amikor a gazdasági bizottság épületébe tartott, vagy onnan haza. Egyszer pedig, amikor éppen üzenetért ment. De kiszúrta őket és visszavonult. Tegyük fel, hogy egy igazi megfigyelő csoportnak mégis sikerült becserkésznie. Mondjuk Ramáni kémelhárítói rábukkannak a sűlyesztőre, és eljutnak egészen Jerikóig. A meggyőzés eszközeit alkalmazzák, mire Jerikó kénytelen együttműködni akkor csökkent volna a leadott anyagok értéke, mondta Sáron. Jerikó rengeteg kárt okozott nekik. Ramányi ezt nem tűrte volna. Jerikót nyilvános tárgyaláson ítélték volna el, és felakasztják. Munkádát, ha szerencséje van, csak kiutasítják. Úgy tűnik, az amám emberei voltak a megfigyelők, bár a külföldiek elméletileg románihoz tartoznak. Akárkik voltak, szokás szerint elügyetlenkedték a dolgot. Mindannyian tudjuk, hogyan ártja bele magát örökké az amám a kémelhárításba. A hallgatóság tagjai bólintottak. A különböző osztályok közötti rivalizálás a saját hazájukban sem volt szokatlan. Amikor Sáron ahhoz a ponthoz ért, hogy Monkádát hirtelen visszavonták Irakból, Bill Stewart megeresztett egy káromkodást. Úgy érti, hogy leállították és megszűnt vele a kapcsolat. Azt akarja mondani, hogy Jerikó szabadjára van engedve, hogy ott van minden ellenőrzés nélkül. Igen, azt? mondta Sáron türelmesen. Csip Barberhez fordult. tábornok komolyan beszélt, amikor azt mondta, hogy nem futtat ügynököt Bagdadban. A moszad meg volt róla győződve, hogy Jerikónak vége. Barber szemével a fiatal kaca felé vágott. Pillantása azt mondta, tudja kivel szórakozzon. Újra kapcsolatot akarunk teremteni vele, mondta Lengedj kedvűen. Hogyan kezdjünk hozzá? Sáron elmondta, hol van a hat postaláda. Működésének két éve alatt Moncada kettőnek a helyét megváltoztatta. Egyszer, mert a környéket újjáépítés miatt lerombolták, másodszor pedig, mert egy elhagyott üzletet újra birtokba vettek és berendeztek. De a hat postaláda jelenleg is működött, csak úgy, mint a hozzájuk tartozó helyek, ahol a figyelmeztető krétajelzéseket kellett hagyni. Ezt Moncada az eltávolítása előtti utolsó eligazításon garantálta. Az üzenetek és a kréta jelek helyét centiméterre pontosan lejegyezték. Talán rá tudnánk venni egy baráti diplomatát, hogy környékezze meg egy fogadáson. Értesítse, hogy újra szolgálatban van és hogy több pénzt kap, vetette fel bárber. Az egész szarakodás ki tudnánk kerülni a hátsó kapunát. Nem, mondta Sáron. Vagy a sülyeztőkön keresztül érjük el Jerikót, vagy sehogy. Miért? kérdezte Stuart. Lehet, hogy hihetetlennek tartják, de esküszöm igaz. Soha nem tudtunk rájönni, ki is ő. A négy nyugati ügynök hosszú percekig bámult Charolra. Egyáltalán nem azonosították? Kérdezte Stuart lassan. Nem. Próbáltuk, kértük, fedje fel kilétét a saját biztonsága érdekében. Megtagadta, sőt, azzal fenyegetőzött, hogy elhallgat, ha ragaszkodunk a dologhoz. Elemeztük a kézírását, a személyiségét. Összevetettük azt az információt, amit szállított, azzal, amit nem tudott megszerezni. Végül a kezünkben volt egy lista 30, talán 40 emberről, akik mindannyian Saddam Hussein körül csoportosultak. A forradalmi parancsnokság tagjai vagy a hadsereg főparancsnokságán dolgoznak, esetleg a bátpártban töltenek be fontos tisztséget. Ennél többet nem tudtunk meg. Két alkalommal angol szakszavakat csempésztünk a nekiküldött parancsokba. Mindkétszer visszaküldte és érdeklődött az angol szavak jelentése felől. Úgy tűnik, nem beszél angolul, vagy csak nagyon keveset. De lehet, hogy ez sem igaz. Elképzelhető, hogy folyékonyan beszéli a nyelvet, de tudja, hogy ha ez kiderülne róla, a számba vehető köre két-három emberre szűkülne. Így hát mindig kézzel ír arabul. Stuartot meggyőzték. Úgy hangzik, mint métorok. Mindannyian emlékeztek a Watergate ügy informátorára, aki belső adatokat szivárogtatott ki a Washington posztnak. Biztos, hogy az a két újságíró Woodward és Bernstein azonosította a métorkot, vetette fel Paxman. Azt állítják, de én kétlen, mondta Stuart. Szerintem a fickó végig árnyékban maradt, ugyanúgy, mint jerikó. Régen besötétedett, mire azok négyen engedték, hogy a kimerült David sáron visszatérjen a nagykövetségre. Ha volt is valami, amit nem mondott el nekik, azt már nem szedik ki belőle. De Steve Lang biztos volt benne, hogy ezúttal a moszat töredelmesen vallott. Bill Stuart említette neki, micsoda nyomást fejtett ki az ügyben Washington. A két brit és a két amerikai hírszerző, akik már émélyektek a sok szendvicstől és kávétól, átvonultak egy alig egy kilométernyire levő étterembe. Bill Stewart, akinek a gyomorfekéjén nem igazán segített a 12 órás szendvicsevés és stressz, eljátszadozott egy tál füstölt lazac gondolatával. Ez egy kurafi, Egy valódi, minden hája megkent kurafi. Azt kell tennünk, amit a Mossad tett. Találnunk kell egy akreditált diplomatát, aki járatos a szakmában, és rá kell vennünk, hogy dolgozzon nekünk. Megfizetni, ha szükséges. Lengli kész egy csomó pénzt költeni az ügyre. Jerikó értesülései rengeteg életet megmenthetnek, amikor elkezdődik a hadd el had. És akkor ki jöhet számításba? A bagdadi nagykövetségeknek legalább a felét bezárták már. A többit biztosan szigorúan ellenőrzik. Ki jöhet szóba? Az írek, a svájciak, a svédek, a finnek? Semlegesek nem rúgnak labdába, mondta Leng. Különben is kétlem, hogy lenne saját használatra kiképzett ügynökük Bagdadban. Kilőhetjük a harmadik világ nagykövetségeit is. Ehhez teljes toborzó és kiképző programot kellene indítanunk. Nincs már rá időnk, Steve. Az ügy sürgős. Nem járhatjuk végig azt az utat, amit az izraeliek. Három hét képtelenség. Lehet, hogy akkor működött, de Bagdadban most teljes a harckészültség. Most nyilván sokkal keményebb a helyzet. Ha semmiről indulnék, Minimum három hónapra lenne szükségem, hogy kiképezzek egy diplomatát. Stuart egyetértően bólintott. Ha ezt kizártuk, olyas valakire van szükség, aki hivatalosan juthat információhoz. Néhány üzletember még mindig szabadon járkál kibe. különösen a németek. Előszedhetnénk egy meggyőző németet vagy japánt. Az a baj, hogy ezek az alakok rövid időre jönnek. Optimális esetben olyas valakire lenne szükség, aki az elkövetkezendő. Hmm, Négy hónapban bábáskodik Jerikó fölött. Mi a helyzet az újságírókkal? kérdezte Leng. Pexman megrázta a fejét. Szoktam velük beszélni, amikor elhagyják a várost. Teljes ellenőrzés alatt állnak. Egy külföldi tudósító számára képtelenség kieső sikátorok környékén szaglászni. Mindegyik mellé állandó kísérőt állított az amám. Azon kívül ne felejtsd el, hogy még egy akreditál diplomata esetében is tiltott tevékenységről van szó. Van kedve valakinek eltűnődni rajta, mit jelent, ha egy ügynök Omar Hatib kezébe kerül? Az asztalnál ülő négy ember már hallotta Hatib az Amán vezetőjének hírét. Gúny neve Al muázib volt, azaz a kínvallató. Előfordul, hogy kockáztatni kell, jegyezte meg Barber. Inkább arra gondoltam, hogy ki vállalja a kockázatot, mondta Pexman. Melyik üzletember vagy tudósító egyezik bele, tudván mi vár rá, ha elkapják? Szerintem inkább a KKB mint az amám. Bill Stewart kiábrándultan tette a villáját, és egy pohár tejet rendelt. Nos, akkor ennyi volt. Nem találunk képzett ügynököt, akit eladhatnánk Irakinak. Paxman egy pillantást váltott Steve Lengel, aki egy pillanatig habozott, majd lassan bólintott. Nekünk van egy emberünk, mondta Paxman. Egy szelidített arab? Az van a moszadnak is, nekünk is, mondta Stewart, de nem ezen a szinten. Hírvivők küldöncök. Itt most nagy a kockázat, és nagy az ár. Nem, brit. nagy az eszéjesznél. Stuart elhallgatott, teljes pohara megállt a levegőben. Bárber letette a kést és a villát. Kővé vált a falat a szájában. Az egy dolog, hogy beszél arabul. Egész más tészta irakinak lenni irakban, mondta Stuart. Neki sötét bőre van, fekete haja, barna szeme, de száz százalékig brit. Irakban született, és ott nőtt fel. Abszolút megfelel. – És tökéletesen képzett a titkos műveletekben? – kérdezte Barber. – Hol a pokolban van most? – Jelenleg tulajdonképpen kuvajban, mondta Leng. – A fenébe. Úgy érted, hogy ott ragadt a kutya szorítóban? Nem. A jelek szerint meglehetősen szabadon mozog. – De hát, ha ki tud jönni, akkor mi a fenét keres ott? – Írtja az irakiakat. Stuart elgondolkodott, aztán lassan bólintott. – Szent szar – mormolta. – Ki tudjátok hozni onnan? Kölcsön vennénk. – Azt hiszem, igen. Legközelebb, amikor jelentkezik rádión. Bár nekünk kell majd irányítani. És osztozunk az eredményen. Stewart megint bólintott. Én is azt hiszem. Ti hoztátok nekünk Jerikót. Jó üzlet. Még megbeszélem Websterrel. Pexman felállt és megtörölte a száját. Jobb, ha most megyek és értesítem Riádot, mondta. Mike Marty hozzászokott, hogy maga irányítja a sorsát, de azon az októberen az életét csak a mázlia mentette meg. Soros rádióadását a kijelölt SIS központ számára 19-én éjszaka kellett volna leadni a riádba, ugyanakkor, amikor a CIA és a Century House négy hírszerző tisztje Dél Kensingtonban vacsorázott. Ha ezt teszi, a két órás időkülönbség miatt már végzett volna az adással, mielőtt Simon Paxman visszatért volna a Century Houseba, és közölte volna a Riaddal, mit akar. Ami még rosszabb, Legalább 5-10 percig tárgyalt volna a rádión, hogy megvitassa a riáddal a fegyver és a robbanóanyag utánpótlás módozatait. Csak hogy kevéssel éjfél előtt még a garázsban volt, ahol a dzsipet tárolta, mivel észrevette, hogy a kocsinak lapos az egyik kereke. Nagy káronkodás közepette, egy órát küzdködött azzal, hogy meglazítsa a kerékanyákat, amelyeket mint a helyükre ragasztott volna a kenőzsír és a sivatagi homok betonná kötött keveréke. Háromnegyed egykor gurult ki a garázsból, és még egy kilométer sem tett meg, amikor észrevette, hogy a felszerelt pótkerékből is szivárog a levegő. Nem tudott más tenni, mint hogy visszament a garázsba, és lemondott arról, hogy riádot hívja a rádió. Két napjába került, mire mindkét kereket megjavítatta. Csak 21-én éjszaka került arra sor, hogy mélyen a sivatag belsejében, messze a város déli részétől, a sok száz kilométerre lévő Saudi főváros felé fordított az apró műholdas tányérját. Benyomta az adásgombot, ezzel a rádió jelek gyors sorozatát sugározta, hogy jelezze, ő a hívó és adásra készül. A rádió egyszerű, tíz csatornás készülék volt. A csatornákat a hónap egymást követő napjaink körforgásszerűen használta. 21-én az egyes csatorna volt sorom. Miután azonosította magát, vételre kapcsolt és várt. Másodperceken belül megjött a válasz. Itt szikláshegység, feketemedve, ötös erősséggel veszlek. A jelszavak, amelyek riádot és Martint is azonosították, a dátum és a használt csatorna szerint váltakoztak arra az esetre, ha valaki ellenséges szándékkal próbálna belépni az adott hullámsávra. Martin adásra kapcsolt, és most egy ideig ő beszélt. Kuwait északi külvárosában, egy lakóépület tetején rekvirált lakásban a fiatal iraki technikus arra riadt, hogy az előtte levő rádiókészüléken fény villan fel. Az egyik lokátor elfogta az adást, és automatikusan követésre állt. Kapitány, szólt a technikus izgatottan. Hasszár, Románi elhárítóinak rádiós tisztje a konzolhoz lépett. A fény még mindig villogott. A technikus éppen egy tárcsát tekergetett, hogy bemérje az irányt. Valaki éppen most kezdett sugározni. Merre felé? Kint a sivatagban, uram. A technikus fejhallgatóján figyelte a beszélgetést, amíg az iránymérők belőtték az adáshelyét. Elektronikusan kódolt üzenet, uram. Ez biztosan ő. Igaza volt a főnöknek. Mi az irány? A tíz közben már nyúlt a telefonért, hogy riassza két másik figyelőegységét, amelyek trélerekkel helyezkedtek el Csaránban és az Al-Adán kórháznál, közel a parthoz. 2.02 fok. 2.02 fok 22 fokra volt délnyugati irányban. Arra semmi nem volt, csak a Kuwaiti sivatag, amely egészen a szaudi határig terpeszkedett. Frekvencia, vakkantotta a tiszt, amikor a dzsarai állomás jelentkezett. A rádió felderítő megadta, ritkán használatos sáv az egészen alacsony frekvenciatartományban. Hadnagy, szólt át a tiszta válla felett, lépjen kapcsolatba az Amádi légibázissal. Mondja meg nekik, hogy indítsák azt a helikoptert. Kapásunk van. Messze a sivatag belsejében Martin végzett mondandójával és vételre kapcsolt, hogy meghallgassa riád válaszát. Nem az jött, amire számított. Ő maga is csak 15 másodpercig beszélt. Itt szikláshegység. Fekete medve. Térjen vissza a barlangba. Ismétlem. Térjen vissza a barlangba. Sürgős. Vége. Az iraki kapitány mindkét figyelőállomásnak megadta a frekvenciát. Csarában és a kórházban a technikusok a megadott frekvenciára tekerték iránykövetőiket, Fejük fölött négy láb átmérőű tányérok fordultak ide-oda. Az, amelyiket a parton állítottak fel, azt a területet pásztázta, amely északtól a kuwaiti iraki határtól egészen Saud Arábiáig húzódott. A dzsarai monitorok pedig keletről, a tengertől nyugati irányba forogtak egészen az iraki sivatagig. A háromszögben felállított állomások 100 méternyi pontossággal tudták meghatározni az adóforrás irányát és helyét, és az adatok alapján a hint helikopter tíz fegyveressel a fedélzetén felszállhatott. – Ott van még? – kérdezte a kapitány. A technikus a kör alakú képernyőre nézett, amelynek szélén iránytűhöz hasonlóan fel voltak tüntetve az égtájak. A képernyő középpontja annak a helynek felelt meg, ahol a technikus ült. Másodpercekkel korábban villogó vonal húzódott végig a képernyőn, amely a középpontból indult ki, kettő 0 kettes irányba. A képernyő most üres volt. Csak akkor gyulladt ki újra, ha a férfi odakint adásra kapcsol. Nem uram, eltűnt az éterből. Valószínűleg a választ hallgatja. Visszajön, mondta a kapitány. A medve összeráncolta a homlokát a riádból kapott váratlan utasítás hallatán, kikapcsolta az adót és összehajtotta az antennát. Az irakiak egész éjszaka figyelték a frekvenciát. Víradatkor aztán az Amádi légibázison a Hind leállította a rotorját, és az elgémberedett, fáradt katonák kimásztak a gépből. Simon Pexman az irodájában aludt egy függőágyban, amikor megcsördült a telefon. Az alaksori kommunikációs osztályról kereste az egyik rejtjelező. Lemegyek, mondta Pexman. A rövid üzenet Riadból érkezett, most dekódolták. Az ottaniak kapcsolatba léptek Martinnal, és közvetítették neki parancsait. Az irodájába visszatérve, Paxman felhívta Chip Barbert a Grossvernor CIA lakásban. Elindult visszafelé, mondta. Nem tudni, mikor lépj át a határt. Steve azt akarja, hogy oda menjek. Jössz te is? Rendben, mondta Barber. Stuart a reggeli géppel visszarepül lenglibe a főhadiszállásra, De én elkísérlek. Látnom kell a pasast. 22-én az amerikai nagykövetség és a brit külügyi hivatal is érintkezésbe lépett a szaudi nagykövetséggel, hogy rövid úton elintézzék egy fiatal diplomata riádi akkreditációját. Simán ment a dolog. Késlekedés nélkül vízummal láttak el két útlevelet is, persze egyiket sem Barber vagy Paxman nevére, és a két férfi felszállt a Hiszron induló legközelebbi járatra. A kép nem sokkal éfél előtt landolt a riádi Azid király nemzetközi repülőtéren. Chip Barber-t kocsivárta az amerikai követségről, és egyenesen a misszióról szállította oda, ahonnan a kiterjedt CIA hadműveletet irányították. Pexment egy kisebb, jelzés nélküli autóvitt a villába, ahová a Brit SZIS bevette magát. Az első hír, amit Pexment-nel közöltek, az volt, hogy Martin még nem lépt át a határt, és nem jelentkezett. Riádnak azt a parancsát, hogy térjen vissza a bázisra, könnyebb volt mondani, mint Martinnak végrehajtani. Jóval október 22-ének hajnala előtt visszatért a sivatagból, és azzal töltötte a napot, hogy lezárja küldetését. Shepton a deréktengerés sírköve alá üzenet került, amely arról értesítette Mr. Alkalifát, hogy Martinnak sajnálatos módon el kellett hagynia a Kuwaitot. Egy másik, Abu Fuadnak címzett üzenet megmagyarázta, hogyan lehet hozzájutni a fegyverek és robbanószerek maradékához, amelyek az egykori hat villa közül kettőbe voltak bezsúfolva. Délutára végzett mindennel, és az ütött-kopott kis teherautóval a sulai bíja melletti tevefarmra hajtott. Itt voltak Kuvait város utolsó helyőrségei, és itt kezdődött a sivatag. A tevéi még ott voltak, ráadásul jó állapotban talált őket. A borju már nem szopott, és látszott, hogy értékes állat válik majd belőle, így Martin vele egyenlítette ki tartozását a farm tulajdonosának, amiért vigyázott a tevéjére. Röviddel alkonyat előtt szállt nyerekbe, Dél-dél-kelet felé vette az irányt. Mire leszállt az éjszaka, és ráborult a sivatag fagyos sötétje, Martin már régen maga mögött hagyta az emberi élet utolsó jeleit is. A szokásos kettő helyett négy órájába került, amíg arra a helyre érkezett, ahol a rádiót elásta. A helyet egy lerobbant és magára hagyott, kibelezett rostás autóroncs jelezte. A rádiót a máhás kosarakba helyezte, az adásidőt jelölő papírok alá. A teve még ezzel a teherrel is sokkal könnyebben mozgott, mint kilenc héttel ezelőtt, amikor robbanó anyaggal és lőszerrel megrakottan indult Kubaidba. Ha hálás volt ezért az állat, nem adta semmi jelét, undorral morgott és köpködött, amiért kiüzetett a farmbeli kényelmes karámból. De a himbálózó járása nem lassult, és a sötétben egymás után gyűrte maga alá a kilométereket. Mégis különbözött ez az út az augusztusitól. Martin, ahogy délfelé haladt, Egyre több jelét látta az óriási iraki hadsereg jelenlétének, amely most már a várostól délre fekvő területeket is elárasztotta, és egyre erősebben nyomult nyugat irányba, az iraki határ felé. Gyakran látta a sivatagban égő olajtornyok fényét, és mivel tudta, hogy az irakiak valószínűleg elfoglalják őket, a homokdűnék felé vette az irányt, hogy elkerülje a katonákat. Máskor érezte az irakiak tüzének füstjét, de még idejében el tudta kerülni a tábor helyeiket. Egyszer csak nem belebotlott egy harckocsi zászlóajba, amely patkó alakú homokfalak mögött kúszott. A falak délfelé néztek, szembe az amerikaiakkal és a határon túl a szaudiakkal. Éppen időben hallotta meg, ahogy a fém a fémhez koccam élesen jobbra rántotta a kantárt és visszaügetett a homokdűnék közé. Amikor augusztusban megérkezett, az iraki köztársasági gárdának csak két hadosztálya állomásozott Kuvaitól délre és a mostaninál keletebbre voltak, a fővárostól déli irányban. Most a hamurapi hadosztály is csatlakozott a másik kettőhöz, és Szaddám Hussein további 11, főleg az állandó hadsereg kötelékébe tartozó hadosztályt rendelt délkuvaidba, hogy ellensúlyozza az amerikaiak és szövetségesei készülődését a másik oldalon. 14 hadosztály jelentős erőt képvisel, még a sivatagban elszórtan is. Martin szerencséjére nem a körséget, és mélyen aludtak a járműveik alatt, de puszta létszámuk arra késztette, hogy nyugatnak tartson. A rövid, 50 kilométeres út, amely a Szaudi falutól, Hamatidzsától a Kovaiti Teva vezetett, szóba sem jöhetett. Martin kénytelen volt nyugat felé, az iraki határ irányába tartani, amelyet a Vádi Al-Bati jelzett. Nem igazán át szándékában ezen átkelnie. A hajnal jóval a manákiszi olajmezőtől nyugatra vírhat rá, de még mindig éjszakra volt az álmufradi rendőrőrstől, a veszélyhelyzetek esetén használatos határátkelő pontok egyikétől. A táj dombossá változott, és talált egy sziklacsoportot, ahová az egész napra behúzódott. Napkeltekor kipányvázta a tevét, amely fintorokba szimatolta a puszta homokot és köveket. Még egy jó ízű tövisbokrot sem talált reggelire. Martin a tevapokrózba purkolózott és elaludt. Nem sokkal délután tankok zajára ébredt, meglehetősen közelről jöttek. Arra gondolt, hogy túlságosan megközelítette a Csarából délkeleti irányban egyenesen Kuwaitba tartó főutat, amely az Al-Szalámi Hiv vámhivatalnál keresztezi a szaudi határt. Naplemente után majdnem éjfélig várt, mielőtt újra údnak indult volna. Tudta, hogy a határ nem lehet messzebb 20 kilométernél délirányban. irányban. A késői indulásnak hála hajnali háromkor sikerült átsusszannia az utolsó iraki járőrök között is. Ez az az idő, amikor az ember a legfáradtabb, és az őrök hajlamosak elbóbiskolni. A holdfényben látta elsuhanni maga mellett a Kaimat-Szubahi rendőrösöt, és három kilométerrel később már tudta, hogy átlépte a határt. Hogy biztos legyen a dolgában, továbbment, amíg nem keresztezte azt a keletre tető mellékutat, amely Hamatidzsatot köti össze Árrugival. Megállt és felállította a parobola antennát. Az északon állomásozó irakiak jó néhány kilométernyire beásták magukat a határ Kuwaiti oldalán, és Farckoff tábornok terve alapján a sivatagi pajz csapatai is ugyanezt tették, hogy támadás esetén bizonyosak lehessenek abban, az irakiak valóban megkezdték a szaud-arábiai inváziót. Így aztán Martin kietlen senkiföldjén találta magát. Egy napon az elhagyatott vidéket szaudi és amerikai katonák árasztják majd el, akik északi irányba Kuwait felé özöllenek de október 24-én a hajnalt megelőző sötétségben Martin magáénak tudhatta a vidéket. Simon Pexment a Century House villájában állomásozó csoportjának fiatal tagja ébresztette. Fekete medve jelentkezett rádión Simon. Átlépte a határt. Paxman kipattant az ágyból és pizsamában rohant a rádiós szobába, amely egykor elegáns hálószobaként szolgált most egy forgószéken ülő rádiós nézett szembe egy egész falat beborító konzollal. Mivel már 24-e volt, megváltoztak a kódok. Itt Korpusz Christi, Texas Ranger. Hol van most? Kérem ismételje meg pozícióját. A hangszóróból jövő hang bádogízű volt, de tökéletesen érthető. Káymát szubaktól délre, a Hamati Jattól Arrugi felé vezető úton. A kezelő megfordult és Pexmanre pillantott. Az SIS ember megnyomta az adás gombot és azt mondta. Ranger, maradjon ahol van. Oda küldünk egy taxit. Nyugtázza. Értettem, szólt a hang. Megvárom a fekete autót. A jármű, ami két óra múlva végig söpört az úton, nem fekete taxi volt, hanem egy amerikai Black Hawk helikopter. A pilóta mellett a nyitott ajtóban a navigátor lógott, és a szeme elé erősített távcsővel az útnak csúfolt poros ösvényt kémlelte. Nagyjából 200 lábnyi távolságból kiszúrta a férfit a tevével, és már tovább repült volna, amikor az intett neki. A Blackhawk lelassított és lebegni kezdett, a benne ülők pedig figyelmesen megszemlélték a Beduint. A pilóta szemszögéből a hely kellemetlenül közel volt a határhoz. Ennek ellenére a százart hírszerző tisztje által megadott pozíció pontos volt, és senki más nem láttak a környéken. Csip Barber volt az, aki elrendezte a riádi katonai repülőtéren állomásozó amerikai egységgel, hogy kölcsönadjanak egy Black Hawkot és szedjenek föl egy Britet, akinek Kuwaitból kellett megérkeznie. A Black Hawk hatótávolsága megfelelő volt, de Beduíról meg a tevéjéről senki nem tett említést a pilótának. Mialatt az amerikai hadsereg repülősei 200 lábnyi távolságból figyelték, a férfi odalent elrendezett néhány követ. Amikor elkészült, hátra lépett. A navigátor élességet állított a távcsövén, hogy jobban lássa a kövekből kirakott üzenetet, ami egyszerűen így szólt, sziasztok. A navigátor beleszólt a mikrofonjába. Ő lesz az, gyerünk, szedjük fel. A pilóta bólintott, és a Black Hawk ereszkedni kezdett. Amikor a talajtól már csak 30 centire, a férfitól és a tevéjétől pedig úgy 5 méterre volt, lebegésre váltott. Martin addigra levette az állatról a málhaskosarakat és a súlyos tevernyeget és az út mellé tette őket. A rádió és személyi oldalfegyvere az SCS-nél különösen kedvelt 9 mm-es 13 lövetű automata Browning ott volt a vállán átvetett málhazsákban. A helikopter közelettére a teve megriadt és elvágtatott. Martin nézte, hogy távolodik. Jó szolgálatot tett, bármilyen bolondos is volt a természete. Nem esik majd bántódással sivatagban. Ő otthon van. Szabadon bóklászik majd, talál magának élelmet és vizet, amíg egy Bedouin rá nem bukkan, és billok hiányában örömmel ki nem sajátítja magának. Martin a forgó rotorok alatt behúzott nyakkal a nyitott ajtóhoz szaladt. A navigátor a sivító zaj harsogva oda kiáltott neki. A nevét legyen, szíves uram! Martin őrnagy! A nyíláson egy kéz nyújt ki és behúzta Martin a gépbe. Isten hozta a fedélzeten őrnagy! Ekkorra a felerősödő motorszaj lehetetlenné tette a további beszédet. A navigátor átnyújtott Martinnak egy fülvédőt, és mindketten hátradőltek a riádi érkezésig. Ahogy a városhoz közeledtek, a navigátor egy külvárosi villa felé irányította a pilótát. Az épület melletti kopár területre valaki h alakban rikító narancszín üléspárnákat helyezett. Amikor a Black Hawk lebegni kezdett, az arab ruhás férfi leugrott a méternyi magasból, Köszönetet intett a legénységnek, és hosszú léptekkel a ház felé indult. A helikopter felemelkedett. Két házi szolga elkezdte összeszedni a párnákat. Martin átment a falba vágott boltíves bejáraton, és egy kikövezett belső udvaron találta magát. A ház ajtaján két férfi lépett ki. Az egyiket felismerte. Az S.C.S. nyugat-londoni főhadiszállással látta sok héttel azelőtt. Simon Paxman, mondta a és kezet nyújtott. Átkozottul örülünk, hogy újra itt van. Ó, és ez itt Csip Barber, egyik unokatestvérünk Lengliből. Barber kezet rázott Martinnal, és szemügyre vette az előtt álló férfit. Pecsétes, egykortán fehér ruha burkolta állától a talpáig, fél vállán átvetve csíkos pokróc, piros-fehér kockás kúfiját hordott, amit két fekete zsinór erősített a helyére. Szeme sötét volt, szikár, kemény arcát fekete borosta fette. Örülök, hogy megismerhetem őrnagy. Sokat hallottam őről. Elfintorodott. Biztosan örülne egy forró fürdőnek, ugye? Ó, igen, azonnal intézkedem, mondta Pexmen. Martin bólintott. Kösz, mondta, és bement a villa hűvösébe. Pexmen és Barber követte. Ez utóbbi igencsak emelkedett hangulatban. A fenébe, gondolta magában, el is hiszem, hogy ez az alak meg tudta csinálni. Amire a magáról a hetek mocskát és izzadságát, Martin háromszor cserélt fürdővizet a márvány fürdőkádban, annak a háznak a fürdőszobájában, amelyet Hallett Binsultán herceg szerzett a briteknek. a köré csavart törölközőben ült, míg egy külön, ecélra előkerített borbé levágta csapszott haját. Aztán Simon pexmen borotva készletével megborotválkozott. Kúfiáját, takaróját, ruháját és szandáját már korábban kivitték a kertbe, ahol egy szolgáló örömtüzet gyújtott belőlük. Két órával később Mike Martin az ebédlő asztalnál ült, és egy ötfogásos ebéddel nézett szemet. Megmondanák, miért hívtak vissza? kérdezte. Csip Barber válaszolt. Jó kérdés, nagy. Fene jó kérdés. Fene jó választ is érdemel. Nincs igazam? A helyzet az, hogy Bagdadba akarjuk küldeni. A jövő héten. Salátát? Halat?